I aften og nat bliver det mest skyde og tørt, men i Nørjylland er der risiko for lidt regn. Temperaturer mellem 10 og 13 grader og jævn til hård vind fra sydvest ved vestkysten stedvis kuling. I morgen mest tørt vejr med temperaturer på omkring 15 grader. Du lytter til Radio 24 Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til bureauet for afvist litteratur. Du lytter til Radio 247. Det her er byrådet for afvist litteratur. Det er silende regnvejr udenfor, man kan næsten ikke blive i dårlig og humør. Det er hvad hedder det, sådan en rigtig god dag til at lave noget afvist radio i. Men spørgsmålet er jo, om det er byrådet for afvist litteratur, fordi foran mig der sidder jeg med en bog, der hedder Forfaldet. Der er en, der hedder De Skamløse. Der er en, der hedder Pisa og 14 andre noveller. Så er der... En meget fin bog, der hedder Herbruds skole i Danmark er jeg født. Det er en roman, som er skrevet af to forfattere. Så er der klar til optagelse. Det er en roman, som er udkommet på Gyldendal Og så er der en øh, meget stor, flot roman, Tyk er den, som er udkommet på, øh, på fremmed. Den hedder Slangeyngel. Og så er der en, øh, jeg ved, sådan en, det er kulturlitteratur, en en fornem udgivelse, sådan noget, der er udgivet med fonde i ryggen. Det kan vi vende tilbage til. Og den hedder Historien om en skulptur. Det vil sige, at der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bøger, tror jeg, det bliver til. Øhm. Og overfor mig sidder Uffe Stormgård, som har skrevet dem alle sammen. Og det virker jo ikke særlig afvist, det her. Jamen, sådan føler jeg mig heller ikke. Jeg er, hvis man skal starte fra begyndelsen, vi debatterer jo alle sammen, og jeg er selv lige så fundet over, at jeg har en liste på 13 bøger. Der 13 i alt, hvis der er nogen, der ikke er her, ikke? Jo, vi kan knap nok huske dem alle sammen. Men øh, da jeg startede, øh, der sendte jeg et manuskript til Gyllendal, og det er lang tid siden. Vi er helt tilbage i, jeg tror det var 78, og som hedder i Danmark, er jeg født som jeg havde, jeg var til det tidspunkt, jeg havde jurist og var på ansat i EU-kommissionen, og som var en roman, og der gik tre uger, og så fik jeg et telegram. Jeg boede i Bruxelles, fik et telegram, der ved man knap nok, hvad jeg er i dag. Jeg skal til spørge, kan du forklare, de yngre lytter var et telegram? det er sådan noget med morse. Hvordan får man et telegram? Der kommer en mand med en kasket, det gjorde der i hvert fald i Belgien, og så afleverer han det, og så er det som rent enten et dødsfald, eller man har vundet i klasenotteriet. Og så er det en kuvert, man får, eller hvad? Ja, det, nej, det er det nu ikke. Der sad sådan et, et rødt sejl bagpå. Det var nu ikke et rigtig lagt sejl, men øh, jeg husker det tydeligt, og jeg øh, brød det og åbnede det, og så stod der bare antaget Gyllendal. That's sådan. all folks. Og det var vi jo vældig glade for. Så poppet champagne? Og, og sådan, ja, det gjorde den faktisk, det må jeg jo sige. Og det var veldig godt, og jeg, jeg fik så en, en redaktør, som jeg får på, på de store forlag og vi øh, de havde det veldig godt. Der var ikke en rettelse, ingen engang komme Hvad hed den på Det var i Danmark jeg er født. I Danmark er født? Og jeg blev jo, og dengang var det jo en lang produktionstid, jeg tror det var i februar, og den udkom den 2. oktober øh, 1978. Og når jeg siger den 2. oktober, så er det ikke fordi, jeg går der husker på det, men det var fem årsdagen før, at Danmark var blevet medlem af EF, som det hed EU dengang. Og jeg tænkte, jeg kunne lige læse her på bagsiden, der står, i Danmark er jeg født af en spændingsroman i EF-miljø, skrevet af to forfattere, som kender EF-forvaltningen i Bruxelles indefra. Flere navngivende personer optræder i bogen, Gundelag i Ivor Unge Helvig samt andre kendte navne. Beskrivelsen af forholdene i EF-administrationen er autentiske ud i mindste detalje. Ja, og jeg plejer, og når du nævner det med autentisk, så plejer jeg ikke at prale, for det ligger mig så fjernt. Men at nævne, jeg tror, det er det eneste litterære værk, som har fået tre forespørgseler i Folketinget. Nå. Og det var Glistrup fra Fremskridspartiet, der i spørgetimen øh, startede de tre spørgsmål med, kan det være rigtigt, kolon, og så et citat fra den bog, hvor i Danmark er først. Ja. Og det må de så, vi, vi, vi vidste jo, at det var rigtigt, fordi vi havde jo lavet meget research øh, på bogen, så... Ja, det, det synes jeg var lidt sjovt. Den blev rigtig godt modtaget, og den kom i andet oplag. Det, og jeg tror, der blev solgt 5.000 af dem. Så det var rigtig godt. Og som jeg sagde før, så går der lang tid fra, at den bliver antaget til den udkommer. Ja, dengang gik der, hvor lang tid der kunne? Nej, ah, det var godt. Du kunne jeg, som jeg sagde, fra februar og så til... Jeg tror, Agne Køber var færdig i januar og så til oktober. Jeg tror, man... Så er det er tre kvart år. Jeg tror, man kan gøre det på det halve nu, eller sådan noget. Man kan godt på 14 dage, hvis ja, man vil. det skal være på et stort forlæg. ikke? Jo, jo. Folk skal det også være i Ja, ja, jo. jo. <laughs> den skal også korrekture, og korrekture, alt det der. Men lige tilbage til det, at fordi når vi siger, at jeg var, at øh, der er ikke noget afvist over mig. Det er nu ikke helt rigtigt, men det kommer vi til. Fordi så havde jeg, var jeg jo pludselig glad for at skrive. Jeg sad samtidig og var ansat som jurist i EU-kommissionen. Ja. Og så i Bruxelles. Jeg sad i Bruxelles, ja. Ja. Jeg var 8 år i Bruxelles. Og jeg skrev jo lidt i protest. Jeg havde aldrig skrevet før, fordi jeg kædede mig så enormt. Altså, jeg, Hvad havde du helt præcist Altså, Bruxelles? jeg sad og øh, var det, der øh, svaret til kontorchef, og havde med det, der arbejdskraftens fri bevægelighed. Det er ikke noget med vandreforeningen at gøre. Det er det, som er så aktuelt i øjeblikket ja, det er med arbejdskraftens bevæ bevægelighed. Og øh, det, der var for mig, jeg kom fra et helt andet miljø, Uh, hvor man var vant til, at når, man, uh, når der blev besluttet noget, så blev det også udført. Jeg havde sagt dagen efter her, så havde jeg arbejdet i flere år med det, vi kaldte program eller handlingsprogram, om tredjelandes, altså dem, der ikke var medlemmer i EU, dengang var EU jo ikke mere end otte medlemmer, ni medlemmer, måske. Og uh, det arbejdede vi med i to år, og, og da vi så endelig forelagde, kom tomme ned ad. Og det var et totalt af arbejde. Øh, nå, men det er kun for at se... Så godt du kede dig. Ja, ja, altså, jeg, jeg måtte have, have en eller anden kreativ derring. Jeg blev en gang interviewet til til Blad, jeg er jo medlem af Djøf, jeg er jurist, og øh, øh, de havde en overskrift, som jeg egentlig var meget glad for, der hed Kulturpendleren. Og det er nok egentlig det, jeg har været. Jeg har pendlet mellem kultur øh, og administration. Kultur i ren øh, form, det er jo nok, når jeg skriver bøger. Og den anden pensling over i den anden side, om det er en negativ eller positiv på, det må I selv om. Men øh, det er jo så, da jeg var rent byråkrat Nemlig. i EU. Og derfor begyndte jeg at skrive. Men der jeg ville hen, det var, at så havde jeg allerede skrevet bog nummer to, øh, som hed klar til optagelse, og som handlede i filmmiljøet, som jeg jo havde beskæftiget mig med i otte år. Det skal lige jeg... de at du har også læst film. Jeg har læst film, øh, Historie og kan de film, men jeg havde også... Jeg med til, øh, sammen med mange andre, jeg havde været juridisk sekretær for Filmskolen og for Filminstituttet, og været med til at opbygge den, stø den støtordning, som senere gjorde Danmarks øh, filmindustri, rimelig kendt Men det er altså, det er basen, der blev skabt på det tidspunkt. Men, øh, og det var et ret kreativt miljø. Hvis man tager den der, når man har fået udgivet en bog på et forlæg, så har man jo tit sådan en følelse af, så er den hellige grav velforvaret. Så, så, så kommer de bare. Ikke? Jamen, det var den også, fordi jeg skrev den næste bog, og der fik, har jeg endnu et telegram. Jeg har faktisk fået dem indrammet begge to, <laughs> og der står det en eneste lille variation, det er, at der står antaget gyllendalske. Mm -hmm. Og jeg ved ikke rigtig, hvad forskellen har været, men jeg tror, det er en ordblinde, der har sendt det. Jeg tror, det er gyllendalske bohandel. Nej, det er ikke. De udgiver ikke på den måde. Men øh, det, det, det er kun for at sige, den var der heller ikke noget problem med. Heller ingen rettelse. Heller ikke noget forsøg på at lave en ny slut. Hvad hedder det? Det er den der hedder klar til optagelse. optage yes. det er det var filmmiljøet og Nå, det er den her? Ja, det er det kan måske på forsiden. Nej det er det ikke den lille by der hedder Siota, men det er sådan en sydfransk Ja det er en sudsfransk det er meget det foregår det er en filminstruktør, der er nede og lave en dokumentarfilm om et værkst om et, øh, Ja. Jeg, jeg tror ikke den er særlig god og den blev ikke så for runde godt modtaget. Jeg tror ikke den solte. Og så forfærdelig meget, eller det gjorde den faktisk ikke. Øh, og jeg har ikke genlæst den. Øh, det tør jeg næsten ikke. Og så var jeg selvfølgelig klar med den tredje bog. Som du siger, altså nu går det jo derudad. Og uden at jeg skal sammenligne med, med, med den meget produktive Claus Rysbjerg, men han var også sådan en, der der produceret og produceret. Og når man er sådan begyndt, og, og har måske også opsparet potentiale, så går det også derudad. Ja. Så jeg skrev, jeg skrev en, der hed øh, kontorchefen. Og, øh, og den foregik i Kulturministeriet? Det gjorde den lige præcis. Der havde jeg jo også været. Jeg startede min karriere i Kulturministeriet. Og øh, det, var ikke en, det var ikke nogen nøgleroman, men det var på den tid, det var de første 10 år af Kulturministeriets historie. Men det var ikke så meget, det den handlede om. Den handlede mere om et menneskeligt tragedie. En ældre byråkrat, så bliver forelsket i en øh, skuespillerinde fra Polen, som hopper af. Vi er jo i den kolde krig, ja, måske ja, toppen ja. af den kolde krig. Ja. Men øh, det, der er lidt interessant måske, det er, når du nu siger, at jamen, du er jo ikke en mand, der har fået afvist. Jo, det endte med, at den blev afvist. Og det til trods for, og det synes jeg er lidt, er lidt interessant. Ja, for der, fordi, det, det skal vi have forstået rigtigt, fordi der kommer vi ind i sådan et forløb med sådan et klassisk Ja, rigtigt, der gør man altid det. Mm. Redaktøren læser den, han kan ikke godt lide den, men han skal have lige have den ud til en konsulent. Lige præcis. Jeg ved ikke om man bruger det øh, længere, men det gør her, var en anonyme konsulent. Og da jeg skulle her ind, så kiggede jeg, hvad jeg havde papirer. Jeg er meget meget dårlig til at holde orden på mine papirer, men jeg fandt faktisk bedømmelsen. Må jeg lige en ting? Ja. Nu skal, jeg, nu skal jeg lige fortælle. Lytter noget rigtig sjovt. Fordi du har her en, en, hvad hedder det, en bedømmelse, står der øverst, og så hvad hedder det er der øh, det er sådan en bestemt ark, det skrevet på, og det står med skrivemaskinen, det gjorde man jo dengang. Men se så her, så mangler hjørnet på, på et af papirene. Ikke? Og det ved du godt, hvorfor. Og det ved jeg, for jeg har nemlig selv været konsulent. Ja. Deroppe, der skriver man sine initialer, ja. og, de, og det er så, man kan holde styr på det, hvem der skal have løn. Ja, og, det, og så, hvad hedder det... Men forfatteren får man simpelthen ikke. Nej, her får man den uden genitaler. Ja. <laughs> og... Så du ved ikke, hvem der har skrevet det? Jeg ved det her. ikke, og jeg har spurgt, og jeg har aldrig fået det. Man, man må ikke få det at Nej, man må ikke få det. Men det kunne man jo godt få at vide 30 år efter. Ja, så ja. Siger. Jeg har en mistanke, men den vil jeg nu heller ikke afsløre her. <laughs> men det, der er interessant, da jeg læste den, det var, at den slutter med, det er en underholdningsroman af De Bedre, og jeg spår den en rimelig udbredelse og succes, hvis man vælger at udg den. Ja. Det er jo konklusionen efter de her mange og år. det burde jo næsten lede til en udgivelse. Ja, det synes jeg. Men øh, det gjorde det så ikke, og så blev jeg sur. Øh, jeg øh, vil skynde mig at sige, at... Der var der jeg, noget yngre, sikkert. Fordi... Ja, var også noget, men øh, jamen, jeg kan godt forstå min reaktion, og jeg plejer jo at sige, øh, at jeg er ikke forfatter. Jeg er en, der godt kan lide at skrive. Og med det mener jeg, at jeg har stor respekt for og jeg har stor respekt for kunstnere, og jeg har slet ikke nogen ambitioner i den retning. Og, men jeg kan godt lide at skrive. Og derfor så tænkte jeg, nå ja, nu lægger jeg den ned, og det var så det. Og, så du og det gjorde jeg ikke noget, jeg skulle ikke leve af, det vil jeg også godt sige, for det har været forfatter, der skal altså også øh, brødre og, og en enkeltpilsner på bordet. Ikke? Og øh, det havde jeg jo ikke behov for på det tidspunkt, at, at, at, at, at, at have på lønkontoen fra et forlag. Så jeg lagde den ned, og så tænkte jeg, nå ja, så gik jeg lidt rundt om det. Og så i mellemtiden var jeg begyndt at skrive journalistik. Og oh, jeg er bare også begyndt at lave noget fra Danmarks Radio. Jeg skal lige forstå dig, tog du simpelthen manuskriptet og lagde det ned i skuffen? Helt, må man sige. Helt bogstaveligt, fuldstændig bogstaveligt. Jeg engang, hvis jeg skal lære sådan så tror jeg, at jeg satte det ind på hylden. Ja. Og det gjorde jeg. Og det skal jeg komme tilbage til. Ja, det er nemlig jeg for skrotet, for det er meget spændende jo. Ja, det, det gjorde jeg rent faktisk. Jeg tænker på en ting, og måske skulle vi lave et lille afbrud, fordi, øh, fordi du sag, du siger det her, med, at du har arbejdet i, hvad det, i EF i Bruxelles, og du har hvad det også arbejdet i Kulturministeriet. Så vi skal måske lige, altså kort ris op en karriere? Øh, ja, altså du er 77 år nu. Det er korrekt. Og så er du uddannet kantjur, og så bliver du ved med at sige, at du er kantart. Hvad er det? Er det sådan en... <laughs> en øh, fordi jeg troede, at det eller ikke Det gør det også, øh, men det er jeg ikke. Øh, det var sådan, at... Er det er øh, en tillægsuddannelse, eller hvad skal man sige? Mm, det er faktisk det, der svarer til, dengang jeg læste, et eksamen yes. hvor jeg bruger kantjur som hovedfag. Så det er eksamart. Ja, det det hedder. Ja, det gør man. Jeg har skrevet til universitetet for at høre, om min titel er, fordi ja, pludselig opkod jeg opnødre, i den blå bog med eksamineret art. Ja. Og så spurgte jeg det, og så skrev de tilbage, at det hedder altså Kandart. Ja. Og det synes jeg også lyder sjovt. Det altså, lyder altså, Eller ikke flot. Altså art, det er kunst, ikke? Det jo, lyder jamen, godt. Det er der med eksamineret hvor herre... Bev... Nå, undskyld. Så Uffe Stormgaard kan jo et art. Det er mig. Det er dig. Og så kommer karrieren. To ja, så, gør, så gik jeg fra. Så var jeg... Jeg, kommer, øh, jeg bliver kendt et langt senere, for der er ja, ja. ikke filmuddannelse. Men, Filmuddannelsen starter i 68. Men du, men du bliver jurist først. Jeg bliver jurist i 62, og så øh, beslutter jeg mig til... Jeg gider ikke have med jure at gøre. Jeg tror ikke, at jeg er den, øh, skal være den store jurist. Uh, jeg vil godt have med film at gøre. Og så henvender jeg mig til et filmselskab, Laterna Film, hvor jeg vidste, at direktøren Måns Godt Hansen også var jurist og siger til ham, øh, du, nej, det gjorde jeg ikke, jeg sagde, de, øh, jeg, jeg har lige rejst mig for eksamenspor, og jeg har et rimelig pænt eksamen, men det er ikke derfor, jeg kommer til dem, jeg kommer, fordi jeg kunne godt tænke mig at vide noget om filmproduktion Og han kiggede på mig, og så sagde han, jeg kan begynde 1. august, og det var altså her den 28. juli, <laughs> og det sagde jeg, det kunne jeg godt. Og, øh, og så var jeg øltslever som leder mm. St. Jørgens Allé, og kom ind i det der miljø, som jeg var så fremmed overfor, og øh, efter en måned, tror jeg, ej, måske allerede 14 dage, så, <laughs> så tænkte jeg, ja, men det her, det, det er sgu nok spændende, men der er jo også kulturministeriet. Og så gik jeg op i kulturministeriet for at høre, øh, om der var en stilling, øh, og om det var noget for mig. Og så havde jeg en meget, meget fin øh, samtale med, med personalchef, som er kontorchef Vejenke, det kan jeg er meget tydeligt. Og han spurgte mig om forskellige ting. Han spurgte, kan, huske, kan, kan du noget sprog? Så sagde jeg, jeg har i min studietid været rejseleder i Italien og, og rundt om. Nå, det lyder spændende. Og øh, det korte og lange var, at da jeg gik ud af døren, så sagde han, vi har altså et vikariat, hvis det kan begynde 1. september. Jamen det gør jeg godt. Så glemte jeg, det var et vikariat, og så blev jeg hængende. Så og, jeg gik, og der var ja, du så i de år? <laughs> ja, både år, fordi øh, jeg forlod så ikke Laterna-film fordi øh, der var noget, der hed en formiddagsfuld magt. Og det vil sige, at man havde ret til som jurist at gå på et advokatkontor, ja, sagførerkontor hed det dengang. Øh, det også for at blive fuldmægtig? Eller? For at blive fuldmægtig, yes. Og så sagde Skot Hansen, øh, direktør for Laternefylen, ja, det skal han, lige sige, det er jo sådan, hvis man er jurist, det er sådan nærmest ligesom en lærerplads. Det er en ret, man har. På halvtid, tid, ikke? eller på tid, ja. så Man får ikke fuld løn. Det tager det tre år, eller sådan noget? Det tager fem år. Fem år, ja. Og så sagde Stormgaard, hvis man ikke i et kulturminister kan have øh, formiddagsfuld magt for kulturen, hvor skulle man så kunne det? Så han ringede til en som var hans gamle kolleger og, og venner også, tror jeg, og sagde, jeg har Stormgaard her, som man jo rådte, og sammen jeg havde været der i 14 dage, og sagde, øh, ved du hvad, øh, den der formiddagsfuld magt, øh, magt til, øh, til jurister, den skal han altså have her på Laternafilm. Han bliver ikke advokat af det, men altså, han får slip noget øl. Ej, det var ikke sådan, godt skal tage, men det var nok... Øh, så det blev jeg. så jeg var, og jeg, inden var god og du fik inden inden var, jeg var indenfor, ikke sættet Ja, det gjorde jeg. Og så øh, fik jeg chancen, fordi Claus Grigsberg havde skrevet, jeg havde skrev som Pall Kjørg Schmidt, instruerede, og det blev jeg så øh, produktionsleder for. Og det var sjovt at have ansvaret for en film, og det var jo en film på gader og stræder, og det var, den nye bølge kom frem øh, i midt, midt, midt 60'erne. Mm. Og øh, det er selvfølgelig også det, der har givet inspiration til bogen, klar til, klar til, til det opsatte. Opsatte. Men øh, det var, det, det, så kom den nye filmlov, og så måtte jeg tage stilling til, så kunne jeg ikke være i privat privatfirma. Mm. Og så havde jeg, jeg vil ikke sige, jeg havde nok, for det havde jeg ikke, men jeg, det var ikke den vej, jeg skulle. Og jeg var jo klar over, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg var ikke ambitiøs øh, instruktørassistent, det var produktionssiden. Ja. Jeg har altid haft vældig, vældig, jeg sådan været lidt håndsky over for, for det at komme til at lave, øh, tage ansvar for noget, der var kunstnerisk. Ja. Men så røg du ligesom mere over i det ministerielle, og så blev du lånt ud til... Nej, der var jeg lånt ud øh, ja, der var jeg lånt ud til instituttet, ja. øh, som hed Filmfonden dengang. Ja. Og så i 73, der fik jeg så tilbud om et job i EU-kommissionen. Ja. Og der sprang jeg lidt elegant øh, til Bruxelles. Og, og, røgte... og der var jeg de otte år, som vi snakkede om før, yes. og hvor jeg i godseøjne og for simpelthen sagt kede mig og begyndte at skrive. <laughs> der er noget, ja, er, sjovt, der, der skrive. er noget sjovt der, som jeg godt kunne tænke mig lige at spørge en til, som det hedder på flot nudansk. Øh, jeg tror, det var Bjørne der som engang sagde, at da han skrev sin debut, så, var han, så læste han til eksamen som skolelærer, det er bare sådan, jeg husker historien, og så for at slappe af og, og tænke på noget andet, så, så skrev han en bog ved siden af, når han, mens han læste eksamen, hvor han jo var helt vildt stresset. Øhm, og er det lidt på den måde, at man ligesom, når man har sådan et, et, et, et vigtigt job i EU-kommissionen, så tænker man på noget helt andet, når man går hjem og sætter sig ned og skriver. Det sidste, du siger, man tænker på noget andet, jo. Nu var det jo sådan, at den debutroman tog sit udgangspunkt i EU's Krenkelgrove. Så du havde ligesom det så også... det, var, jeg havde jeg jo med. Og jeg vil sige, at jeg følte mig absolut ikke stresset. Det er ikke for afstresset, og jeg har aldrig nogensinde <laughs> set det, jeg skriver. Det var for at opleve noget spændende. <laughs> det var fordi, jeg synes, det er vanvittigt spændende at få lov at og, og, og skabe nogle øh, scenarier, og, og skabe nogle mennesker, og gå ind i de menneskers øh, tankegang også, og syge. Og så de bøger, det tror jeg er fælles og alle sammen, det er, at de tager meget udgangspunkt i nogle miljøer, jeg kender godt, synes jeg. Jeg har ganske skrevet en novelle om en damefrisørsalon, men alligevel... Ja, i det store hele. I det store hele. Jeg har også skrevet en, der foregår på et bordel. Uh, nu skal du ikke spørge mere. Nej, men, men apropos bordel, så tænker jeg, at hvis vi lige tager din baggrund færdig, så var du også i Paris som freelancer. Ja, så, nej, det var lige der, vi var nået til, at så blev jeg så vild med at skrive og begyndte at lave journalistik og lave noget til Danmarks Radio, at jeg tog overlov fra EU-kommissionen. Ja. Og øh, hvilket alle kan huske til vand, det var jo højt stillinger, det er jo vanvittigt, at du gør sådan noget. Men jeg var altså blevet så hook på at skrive. Og der skrev jeg så, udover at jeg det, man kan sige til, det, til, til den daglige flyt og en glas rødvin. Øh, fik jeg så en fast øh, rubrik, eller mere end det, jeg fik en sidde i det fri aktuel, øh, det Aktuelle dengang. Og øh, jeg lavede en masse, masse indslag til Danmarks Radio omkring kulturen. Ja. Og fik skrevet den bog, som måske er den største, jeg har skrevet i hvert ja, fald i omfang. Øh, den Som hedder Slangeømmel, ja. og som kom i 86. Og som er en historie, det, fortal, det fortalte du i en udsendelse, det er en historie om, en, om, hvad skal man sige, hvordan det er at være vokset op med en, med en far, der har været gift med en tysker, og den er ikke selv biografisk. Så det er en, eller var det ikke sådan, det var? Jo, det var. Ja, den er, den, det er lidt værre. Det er en, en øh, lige før krigens afslutning... En typograf, som er under mistanke for at være stikker. Han, er, han har egentlig ikke gjort noget som helst andet, han er, været gift, eller er gift med en tysker. Det var heller ikke godt lige efter krigen i hvert fald. Ikke rigtigt. Og øh, han bliver så likv likvideret fejlagtigt. Og den likvidering plus øh, den skam over familien, og det, hun er tysker, selvom hun forsøger at tale den dansk, mm -hmm. og de prøver at sige, at hun er fra Brøndholm, øh, det er det, vi følger ham så øh, frem til, til medlemskabet af EU i 73 år. Det er en, en, en kompliceret uh, morhistorie også. Ja, og men... den der er skrevet i Paris. Den er også udkommet på Fremad, som jo sådan et thriller-forlag. Ja, det var det ikke så meget mm. dengang. Når den kom på Fremad, så var det, det fordi jeg jo havde uh, fået et par afslag, uh, som jeg fortalte om før på Ja. I hvert fald det ene. Og det havde jeg bestemt ikke så meget lyst til. Uh, men uh, Fremad er jo var jo et socialdemokratisk forlag, mm. som uh, blev drevet af andelsbevægelsen, tror jeg. Ej, det hedder ikke andetsbevægelsen, men det er bevægelsen. Ja, men det var, så der var, en, var der en forbindelse fra aktuelt? Nej, det var til, der ikke, men det var naturligt for mig at spørge og men, og Det var Per Kofod, der var øh, redaktør. Ja, så bliver det jo ikke meget bedre. I hvert fald. Og, og øh, han gav mig nogle gode råd, det var, det var 100 sider større. Ja. Og der kan vi godt snakke om det der. Nu sagde jeg første gang, måske sådan lidt, lidt kræbt, at de to bøger, jeg havde lavet på gyldne, er bare blevet antaget uden der var nogen rettelser eller noget i her øh, havde jeg indtryk, at Per havde læst den. <laughs> og, og der var derfor, havde, Ja, der var fint modspil, og jeg havde en sidehistorie om hovedpersonens søster. så ja. han Uden med den, den kan vi skrive en anden gang, men altså koncentrere dig om det. Og der røg jeg altså 100 sider, ja. og det er jeg meget taknemmelig for. Det gør det altså bedre tit, ikke? Når folk har ja, der har folk her øjefuld. Ja, kender jo Darlings, ikke? Præcis. Men de her Darlings, de var store. Men... Der røg du så efter at være freelancer, så blev du som en kulturredaktør på Aktuelt. Ja, det gjorde jeg, fordi jeg skrev til Aktuelt, og de var så glade for det, jeg skrev. Og det, øh, de Hvordan blev det? De, blev du kaldt hjem, eller hvad? Ja, ej kaldt. Fordi når man er freelancer, kan de jo ikke kalde jeg jeg, de, de, de det. Nej, de det er <laughs> chefredaktøren. Han, øh, jeg var i København, og så hilste jeg jo altid på dem. Og øh, han gav en frokost ned på Hotel Kong Frederik, og der var færdig med den, så sagde han, nu skal jeg vise dig vores nye hus, og det lå jo på Rødhuspladsen. Og så gik vi rundt, og så pegede han og sagde, det er dit kontor. Jeg skal sgu ikke noget kontor. Det er meget fint. <laughs> det er dit kontor. Så, jamen, det er det. Det kalder vi dit kontor. Og det var sådan lidt som i amerikansk film, fordi ellers var det store kontorlandskaber. Men her var det et kontor, for det var en redaktørsdeling, ikke? Mm. kulturredaktør. Så der var med glas, så man havde redaktionen siddende foran sig. Og så sad man inde på det der... Det er godt, du skulle være redaktør. Overhovedet ikke. Jeg er ikke nogen som helst mistanke om det. Det er en fantastisk aldrig, måde at fald, ansat på. Jeg har aldrig faldet mig ind og så at jeg sagde selvfølgelig nej. Det tror jeg da ikke, jeg skal. Jeg har det jo... Ja, det skal du og Så da han viste mig kontoret, og så med nærmere eftertanke, jeg har også nogle børn, og de var ved at blive meget franske. Og øh, ved at have snakket med, med, med min familie, og der er noget, der hedder turning point, når man har været ude i 12 år. Mm. Så skal man tilbage. Ja. Hvis man vil være. Hvis ja, det skal man skal blive... integreres. Ja, ja. Og det skulle ja. jeg ikke. Uh, I hvert fald sagde jeg ja tak til det. Ja. Og det var der var jeg så, hvis vi lige skal have min kort, så var jeg der og skrev som en i helvede. Det var, synes jeg at jeg har slet ikke været nogen særlig god redaktør, Fordi jeg blev ikke så forfærdeligt meget i, i, hvad de andre skrev. Det må de om. Men du så, skrev du selv. Jeg skrev selv. <laughs> ja. Ja. Og det fik jeg lov til. Men uh, så uh, tre, år, tre år efter, så uh, blev uh, ikke tilbud, for det, det var en stilling, der var slået op. Men øh, jeg havde en, en samtale med nogen, der sagde til mig, at du skulle prøve, og, og, om det ikke var noget for dig, at blive øh, kulturchef i Ballerup Kommune. Ja. Og så var jeg ude og tale med borgmesteren, der hedder U.V. Dalsgård Og vi svingede meget godt sammen. Og øh, det endte med, at jeg fik det job. Men så, ni måneder efter, så fratrødte kommunaldirektøren. Og så spurgte de mig om jeg ville være kommunaldirektør. Jeg, jeg er jo jurist, jeg havde noget administrativ erfaring, og havde egentlig haft det rigtig godt med, med andre medarbejdere med direktionen. Og det sagde jeg nej. Det havde jeg ikke lyst til. Det var kultur, der var sjovt. Ja. Og så sagde de, at hvis du nu både bliver kulturchef, så sparer de også en stilling. Men det tror jeg faktisk ikke, vi tænkte på. Og, og, øh, og kommunaldirektor. Hvad siger du så? Så siger jeg top. Og det blev jeg så på overmåls. Så jeg tænkte, ja, vi ser, hvad der går efter et år. Og så bliver jeg hængende i 14 år. Ja. Så nu har du fået min karriere. Så nu tror man, at man sidder og lytter til Karrieremagasinet eller, <laughs> ja. eller noget i den stil. Men det her er faktisk stadigvæk byrådet for afvist litteratur. Og dagens gæst er Uffe Stormgård, som har en udgivelsesliste på, øh, på hvad hedder det, 13 bøger. Men vi har allerede fået et par afslag, så, så der er noget afvist ved det. Øh, det vender vi også tilbage til, fordi det, vi, i dag det er det jo også historien om, hvordan noget, der bliver afvist, faktisk godt kan blive til noget alligevel. Øhm, hvis vi kigger på, hvad du, hvad du sådan, øh, hvad der kommer, øh, det er den har vi haft, og hvad kommer der så bagefter? så kommer der, Ja, så kommer der en pause ja. på næsten 14 år, ja. mens jeg er kommunaldirektør. Jeg har en, der en, har man ikke tid alligevel, tror nej, jeg. Det jeg, jeg, jeg, ikke, det jeg de nej, det har jeg faktisk ikke. Men jeg har, jeg har en lille bog, meget lille, som, som er, er absolut ikke kommerciel og som jeg egentlig slet ikke havde tænkt skulle være en bog. Jeg var formand for Dansk Flygtningehjælp en årgang. Og hver gang, jeg havde været besøgt, eller øh, de gange, jeg havde besøgt en af flygtningelagene, gjorde det så stærkt indtryk på mig, at jeg om aftenen dikterede nogle oplevelser. Og det var måske, øh, når vi kom hjem, så blev det skrevet rent, og så var der 10-12 sider. Og det lagde jeg i, øh, til side eller sendte til nogle af de nærmeste omkring her. Og det blev så samlet i en lille bog. Mm. Men ellers var, der ikke, ellers var der ikke rigtig noget på, på, på skrift fra min side. Og, mm, så vidt jeg husker, er der... Nej, nej, nej, jeg tror ikke, jeg... Så hvornår begyndte du at tage fat igen? Ja, det gjorde Pensioner. det jo så, da jeg blev pensioneret. Og hvor og, var du det? Og, det er en 10 år siden. Ja. Og øh, ja, der sker der det, at jeg synes, jeg gerne ville i gang. Og det er faktisk måske meget lidt spændende for, for, for om jeg så må sige, kommende forfatter. Det var, at jeg fik den idé, øh, lidt inspireret af Jørgen Læts film om øh, forhindringer. Og jeg gjorde så det... At... Hvad hedder den? Den hedder... Øh... Ja, det kan jeg sgu ikke huske. De Og jeg lavede en, der hed et verbalt forhindringsløb. Ja. Og det gjorde jeg på den måde, at jeg bad, jeg tror det er 15, udfordrer om at give mig en sætning. Altså nu kan jeg jo bare slå på en tilfældig sætning og siger klokken slår, tiden går, aner jeg 12-tallet foruden. Skriv nu vel på det. Mm. Og det var, var Hende Morrison, der havde givet mig den. Og øh, her er en ledigang og roden til al, øh, alt godt. Det var Henrik Larsen, der havde givet mig den. Og øh, som en Johannes Ris fra Gylden, han ja. havde jeg også lige sagt, hov, var det ikke noget... Han gav mig selvfølgelig den, der hedder Ivor er det kommunalt. <laughs> men men ud fra det skrev jeg så nogle noveller. Så du spurgte nogle kendte, kan man Nej, sige? Nej, eller... det var kun... nu. Mm. Det er virkelig et tilfælde, jeg slog op. Altså, jeg kan også nævne, at Arne Bæling... Øh, nu skal sige, jeg hurtigt finde en, der ikke er kendt. Men ellers er det rigtigt. Det er Uffe Elemand, det er I.C. Folke, det er Jørgen Nørgaard. Men nogen, du kendte så? Ja, det var mm -hmm. nogen, jeg kender godt. Ja, ja. Ellers ville jeg jo ikke godt. Ja, og det vil jeg mig at sige, at det gjorde jeg, for det var ikke min mening, at det her det skulle ud på et forlag. Det var, jeg blev 70, ja. og jeg havde besluttet, nu havde jeg holdt 60-års første, jeg holdt 65-års første, jeg års første. nu gad jeg altså ikke holde en kæmpe fest. Så jeg vil hellere bruge pengene. Har på at få en bog ud. Altså, er den en af dem, der... Det er der, mm, jeg starter, der som med, selvudgiver. Nu kommer det. Nu kommer den. Og det gør jeg. Jeg har også mødt nogle mennesker, der har prøvet det, og de siger, jamen, øh, lave dit eget forlag. Så jeg lavede et forlag, der hedder Septimus. Jeg tænkte på, om det er dig, der i virkeligheden skal være den, der fortæller vores lytter, en gang for alle, hvordan man gør det. Ja, altså, det er jo, altså, der er jo nogle helt elementære ting, der skal være opfyldt, før man overhovedet gør det. Uh, for du skal selvfølgelig har jeg skrevet en bog. Er så hvis så jeg nu rigtig. siger, der sidder en derhjemme, han har skrevet en bog. Ja, hvad skal han så gøre? Han gøre? Og Han vil selv ja. ja, Nu tager vi den trygte del af det, og det er den komplicerede. Ja. Så skal man, hvis man vil ud professionelt af bogen solgt, og det ikke bare skal være en, der går rundt til vennerne og familien, så skal man lave et forlag. Og for at lave et forlag, så skal man jo øh, med, så skal man, øh, ind, så skal man registreres og have et virksomhedsnummer, og have et momsnummer. Og jeg kan ikke engang huske, hvad sådan nogle forkortelser hedder. Kan ikke se, er. Det, hedder. Ja, jo, det er da også noget, der hedder. Men der er, du skal i hvert fald gå... Du skal i hvert fald det igennem, som om du laver en pølsefabrik. Ja. Det er sådan set ligegyldigt, om det er et fordel med en omsætning på 500 kroner, eller om det er Novo Nordisk. Yes. Det skal det samme igennem. Og så skal, så skal vi... du have... Det skal du gøre. Det er den ene side. Og det er ikke så forfærdeligt og det koster ikke noget. Så er det næste det er, at du skal øh, henvende dig til trykkeri. Og øh, nu, var jeg så, nu var jeg så heldig af, at den her første bog, der havde jeg fået trykt øh, oppe hos det her Njærnepres, som ja. er et vidunderligt sted. Det er de den bedste, store ikke? kunstbog, ja. som jeg også har lavet, som ikke har været inde på øh, endnu. Men, øh, og der havde jeg fået kontakt deroppe, og så siger jeg til dem, hvad skal I have for at lave en hverdag 180 sider og bog? i nej, 150 sider på. Og det er jo en meget pæn bog. Det er, flot, ikke? Bog, ja. er ja. en rigtig bog. Og, og, øh, og der får jeg så et, et tilbud. Men nu er vi altså 10-12 år henne, og det er formentlig tre gange større, end det vil være i dag. Ja. Og det er måske noget af det eneste, der er blevet billigere. Nå, okay, du får et tilbud. Og der i dag skal du så henvende dig til offset-trykkerier. Og der kan du komme ned på, hvis du skal. Mindst er vel, hvis du skal ud og til boghandlerne og det er 600 eksemplarer. Mm. Men der er du så nede på, hvis du har en bog på 160 sider, at den koster dig en 13-14 kroner. Per stykke. Per styk. Det er jo meget beskedent, når du ved, at en bog koster 190 kroner. Så hvad skal du investere Ja, det skal du så investere i. Plus, så skal du have et biblioteksnummer. Og det er alfa omega, ellers kommer du overhovedet ingen vej. End. Du skal have det, der hedder et ISBN-nummer. Og det får man også, når man har et forlag, ved at skrive til bibliotekscentralen og bede om det. Nu spørger jeg, hvordan er processen i det? Ja, ja. Og det, det skal nu har du jo en jurist ved bordet, så kan man Ja, det men det, nu, det, er, det, det, det tror jeg simpelthen ikke, jeg har altså noget særligt, specielt viden om. Men det næste er så, når du har den der, øh, det der manuskript, og vil sende det til trykning, så skal du, Altså selvfølgelig skal det være skrevet på skærmen, men det gør jo alle i dag. Men det andet er, så for korrekturlæsning, korrekturlæsning, korrekturlæsning. Det er det dummeste, hvad skal man sige, det er den dummeste hørdel at falde over. Og det er der mange, der selv, Jeg har selv måttet, måttet lide den af i en øh, anmeldelse i Weekendavisen, som man ellers skal være glad for. Øh, og det var også en pænd, at sluttede med at sige, at det, der var så mange fejl i. Ja. Og så sagde jeg, at det passer ikke, men så tog jeg til og det var der altså. Hvad var det for en bog? Oh, jeg tror, det var uh, De Skamløse. Ja. Men jeg sidder, jeg sidder og anmeldere på Vigandavisen, og jeg kan love dig for, at selv fra de store forlag kommer der ja. samtidig, hvor man tænker, at der slet ikke nogen, der har læst den her bog? Mm. Og det er der jo, men det er sådan en meget interessant mekanisme ved den, dansk, ved den menneskelige hjerne, at man overser og kan, Man kan ikke læse korrektur på sig selv. Nej, det kan man. det, kan det man andet ikke. er vigtigt, som man ikke har, hvis man øh, normalt udgiver selv, det er en redaktør. Men hvad er en redaktør? Det er en, du kan spare med. Og ja. derfor skal du se og finde en, som måske kender det miljø, du skilder, som du har tillid til, som også har en vislitterær indsigt. Det bør nu ikke være så voldsomt. Få vedkommens reaktion. Men der er jo mange, der siger, at en redaktør, det er en, man kan spare. Altså, det er en, man slet ikke behøver. Jamen, det kommer an på, hvordan du definerer det. Jeg mener ikke, men jeg kan jo kun tale for mig selv, at jeg ville kunne undvære at have en eller to, som har læst det, jeg har skrevet. Og jeg vil også sige noget, at det ville aldrig være blevet udgivet, hvis ikke der var blevet skubbet til det og sagt, jamen du... Jeg synes det er der, det smager godt men det kunne godt være, at du skulle og så videre. Og så videre. Og Noget der, af det sætter man sådan til sider og siger, hvor oh, er de håndt Og andet siger, men det godt være. Og det er der, hvor Per Kofod Hun 100 sidder af det. Ja, for eksempel. Og det, det kan være enormt eksempel, godt, synes det, jeg. Det er et godt eksempel. Men hvad så, så bliver den trygt, og så får man den... Så, nej, så er det næste, det er jo det allervigtigste. Det, det tror jeg allerede, John Ford var inde på. at ja. Det var det allervigtigste, det var distributionen. Ja. Det nytter ikke noget, at du har trykt 200.000 aviser og blevet hvis, hvis, hvis det ligger nede i kælderen. Hvis der ikke er nogen avisbud. <laughs> nej, avisbud ikke er der. På samme måde, hvis du ikke kan få den fra trykkeriet ud til borgerhandleren. Og derfor er der, et, er der nogen, der lever af der er noget, blandt andet DBC. Dansk, som, så ja, som øh, lever af at øh, distribuere. Det betaler man også for. Selvfølgelig gør man det. De har et kæmpe lager øh, i nærheden af øh, Næstved. stort. Og der ligger din bøger så ind. Det betaler du for. Mm -hmm. Men så er du også inde på den måde, at øh, du har øh, en kontakt til boghandlen på den måde, at hvis, hvis nu efter den her udsendelse, og det der bliver købt ved boghandlen, og disken, ja, det tror jeg også er, øh, til Og vi har ikke engang rigtig snakket om forfaldet, som er min sidste bog. Men øh, nede i majbo, øh, fru Massen, hun skal have forfaldet. Hun skal bare have den. Ja, det skal hun. Og Fru nu går hen til, til bog, den sidste bog, han har der tilbage. En, i dag. en bog og idé? I, eller, en bog og idé, og hun skal, <laughs> jeg skal hverken lige indskyde, have spil eller leget. Indskyde. Indskyde, jeg hørte faktisk lige, at, at der var en af en meget, meget kendt bog. Det var en, der skrev det på, på Facebook, Erik Lindsø, som også er forfatter. Han skrev, at, øh, at han havde været inde og kigge efter Dorte Nords seneste bog, som er udkommet i USA med stor succes. Og så sagde han, at jeg vil gerne have den, og så altså, vist, altså de anede ikke engang, at den eksisterede, fordi de jeg spil og sådan noget, ikke? Øh, og så, hvad hedder det, øh, men hvis man forestiller sig den situation, man går ind i bog boghandel, og så siger man, jeg skal have Uffe Stormkors øh, forfaldet, som Så går, skal man, så om, man så går den lille vaks, nej øh, ikke lille, men så går den vaks øh, boghandler, hen til sin skærm, og så slår han den op, og så siger han, ja, den koster 198 kroner, øh, vi kan have den i morgen eller i overmorgen. Ja. Og det, er gør, han at han trykker han på knappen til DBC og så sørger de for og så ligger den. Og det, hvis du ikke har det, så det er det, er, om jeg så må sige, det er det, det, det, det, det, minimumskravet. Så er der mange andre ting. Der er selvfølgelig markedsføring. Hvad er det, de store forlæg kan? De kan markedsføring ja. til en vis grad. Hvad er det, øh, der får bohandlerne til at tage hjem? Det er, hvis der er det, der hedder kolport kolportører, som kører rundt med, jeg ser det for mig som sådan en stor kuffert, der han kommer ind og åbner og siger, så har vi den, og så har vi det. Det er her, ikke engang løgn, fordi jeg ved faktisk fra, fra mit eget forlæse med Gyndendal, at, øh, at det hedder salgsrejser. Ja, ja. Altså, de rejser rundt med en kuffert, og, og, og de, og de er også faktisk, bliver sælgerne uddannet litterært i hvad er det, hvad handler bøgerne om, og sådan, så de kan gå ud og fortælle. Jamen, jeg, har de den, sådan jeg kan sådan. huske, at i, øh, ja, både så er det jo også sig, og der er masser og masser af ting, som de kan sørge for, som du ikke selv kan. Men, øh... Ja, tilbage, tilbage til... Ja, men altså, så, så, så bliver bogen simpelthen sendt til mig, Bo, og så kan man... Øh, ja, så ligger den der til en, ja, og så, så bliver pengene sendt til dig, og så altså, videre. Nej, det gør jeg ja, en gang om måneden får en man om sådan en opgørelse, altså, ikke? Ja. så man med brystende hånd kigger eller trykker på øh, knappen for at se, hvor mange der er solgt. Ikke? Og nu skal vi jo lige sige, at selvom vi laver sådan en slags undergrundsradio her, så må man altså ikke lave reklamer for noget som helst. Så det vi lige sagde om, at man skal skynde sig ned i boghandlen og bestille Uffe Stormgårds bog, der hedder Forfaldet, det er ikke en reklame, det er et led i at fortælle, at... Og nu kommer det så. Pludselig så fandt du ud af, mange, mange år efter, øh, at du havde lagt kontorchefen ned i skuffen? Ja, jeg satte den ind på hylden. Du satte den hen på hylden, og, ja. Og jeg ryttede op. Det gør man jo en gang med. I mellemtiden havde jeg jo så lavet et par andre bøger. Ja, altså, der, og, og, og dem har du selv udgivet også, Ja, men det er kun tre bøger. Øh, men øh, jeg læste, jeg, jeg, jeg, hvis vi skal tage faldet, så øh, genlæste jeg den her for halvandet år siden. Har er du du ja og tænkte, hold da op, det er jo en god historie, men det er ikke sådan, man skriver i dag. Og det er ikke sådan, jeg skriver i dag. Hvornår var mere. den oprindeligt skrevet? Ja, jeg tror, den er skrevet i, skal jeg tænke mig godt om, jeg tror, den er skrevet i 80, og jeg genopdager den formentlig i 12, eller ja, i 12. Ja. Og den er sgu 22, 32 år gammel. Ja, ja. Og jeg synes, historien er god, også fordi den kan bruges på en anden måde, end jeg havde gjort dengang. Og øh, jeg går også i gang øh, med at rydde op. Og øh, jeg kan huske, at den var på 16 kapitler, og den ender med at mere på 26 kapitler. Og alligevel er den kortere. Ja, så du laver kortere så, kapitler? Ja, og... ja, men jeg laver også nye historier egentlig. Og jeg koncentrerer mig meget mere, og jeg synes også, at jeg har mere indsigt, fordi jeg er også blevet meget ældre. Der sker faktisk noget ret sjovt. Jeg har mere indsigt, at er i hovedpersonens syge. Men der sker faktisk noget meget sjovt. At da jeg skriver den der, er jeg jo i 30'erne, i slutningen af 30'erne. Og der... Jeg synes jeg, at kontorchefen er alt gammel, men ved nærmere fintælling og kigge på det, så er han faktisk 62 år. Mm -hmm. Og det synes jeg jo i dag ikke er nogen alder. Nej. Men dengang som ung øh, fuldmægtig eller sekretær i et ministerie, så var sådan en kontorchef på 62 øh, i Vest og Lommeur og øh, longjeter, det var, det var sgu byråkratiets øh, konge. Og hvis der sidder nogen på 24 derude, så kan vi sige, at longjeter er en slags brille. Er det ikke rigtigt? Jo, det tror jeg nok. Jo, det er Hvis det min sælge da. Han gik rigtigt. dog ikke med monoklet, som er med helt et glas. Jeg tror, det er en selvsiddende brille. Ja, en det er en selvsiddende. Øhm. Det er en Men øh, den tog jeg så op, og så tænkte jeg, jamen det her, det er spændende. Det er historien er ret god, synes jeg, øh, om et, et, et, et forfald. Den hedder forfaldet. Men det er to, handl det er to parallelle handlinger. Det ene handler om den konkre det konkrete forfald i hans forelskelse i den her dejlige skuespillerene, som hopper af og det andet er kulturens forfald. Ja. Og det var det, jeg synes, det var spændende, pludselig at komme ind, og måske også nuancere hans forfald, men først og fremmest at sige, hov, det kan jeg jo se helt, helt, helt, helt anderledes på i dag. Ja. Så jeg lader ham øh, skrive dagbog. Han er enkemand, og han keder, øh, keder som han har meget tid om, om aftenen, og øh, skriver Kulturministeriets øh, historie de første ti år. Og der er så hele tiden øh, citater omkring... Øh, Hans dagbog. Og det er Jens Jørgen Thorsen. har da nok ikke så mange af de unge heller, der kan huske, men det er han det ville filmatisere. Han var maler og filmmand, ikke mindst. Og ville filmatisere Kristus. Øh, ja. han, han ville lave Kristusfilm. Det kom han også til han, efter han mange, mange, mange, mange år. 25 år. Ja, det gjorde det. Det, det var helt fantastisk. Men øh, det skandalen, vist en kranten, Ja, det var heller ikke god. Skandalen var jo så, at han gav Jesus Christus et kønsliv. Og øh, Skandalen kom så ved, at en institution som filminstitut, Filminstituttet støttede, eller gik 350.000 kroner, han støttede. Han også? Jo, han malede den stive Jesus der. Altså ja. en, en, en Jesus med erigeret ja, lem. Ja. Øhm, han er ja. også berømt for han har han er ved, er berømt for mange ting. Jeg kan underholde jo. i timevis hvis han, så han har. Meget. har ved det, der. det laver vi <laughs> en anden gang, du. <laughs> Men han har, der, er, der er det der fantastiske citat fra Tor bog, Det kreative menneske, mm. hvor der står allerførst jeg maler for at få fisse, og det var Jens Jørgen Thorsten, der sagde det. Øh, hvad hedder det? Øh... Ja, men så vil jeg sige, det er også min yndlingshistorie. Den har ikke en pind med det, vi snakker om at gøre, men du får den meget, meget, meget kort. Jeg var men... med Jens Jørgen i, uh, Cannes, på Cannes Festival, hvor han har lavet Stille Dage Cliché. Og jeg kom ind på en restaurant, hvor der... Og jeg kom med sådan nogle meget øh, herre i slips og hvide der Det har simpelthen også været øh, en fire 5 danskere, hvor jeg var delegationsleder. Og vi kom ind, og så Jens Jørgen han sad over i hjørnet, og så råber han, Hare, uffe! Hare, uffe! Har du fået noget god fisk i dag? <laughs> Nå, den vil jeg ellers ikke have fortalt. Så men... nu ved man selv ikke, hvad for noget radio man lytter til. men det Nej, er stadig... Det er din skyld. <laughs> det er min skyld. Det var mig, der kom... Øh... Ja. Kom, på kom på sidesporet. Vi kom på sidesporet. Det gør man nogle gange, når man er i undergrunden. Det er byrådet for afvist litteratur, øh, som i dag handler om ja, selvudgivet, selvantallet litteratur, selvantændelig litteratur næsten. Øh, Uffe Stormgaard er gæst med en lang juridisk og kulturel karriere Og øh, kan du ikke prøve at fortælle, hvad det er, man kan læse i forfaldet? Altså, hvad, hvad, er, selve, hvad, hvad, hvad, hvad er det, der er gået galt med kulturen ifølge den her... Øh, Jamen, altså, kul den fortæller som fortælleren... Øh... Jeg ikke fortælle men som hovedpersonen ser det, så synes han jo ikke længere de gamle dyder. For ham er kultur, det er vinerklassikerne, øh, det er Henrik Ibsen, selvfølgelig Shakespeare, det er det klassiske. Det må gerne fortolkes, selvfølgelig må det da det. Men altså komme med Solvognen og komme med øh, Jens Jørgen Thorsens Jesusfilm osv. osv. Bumholdt laver ministeriet, eller får lov til at lave ministeriet i 61 Æh, der kommer en række love, som alle tager udgangspunkt i det, som vi kender så godt i dag, princippet. Det vil sige, at politikerne skal ikke blandes ind i det. Vores ven der, her Falk, kontorchefen den gamle, hans, han har gennemskuddet og siger, at det bliver det ikke en pind bedre af. Fordi nu er det kunstnerne, der uddeler til kunstnerne selv. Og det var altså sige, at det er kunstnernes venner, der får. Så det er altså meget mere, øh, hvad skal man sige... Øh, Ja, røgden for at sige det, meget godt. Sådan et ord vil han aldrig selv bruge. Men han mener, han mener selv, at øh, kulturen er i forfald. Fordi øh, også, at der ikke er fordi nogen... Fordi der bliver mere og mere indspist, eller Ja, indspist, og der er ikke nogen klare regler. Og dyderne, dyderne, det er et godt ord i forbindelse med ham, øh, er ikke respekteret. Også omgangstonen er jo pludselig, man går med krav, og man siger, skulle du til, til Niels Mathiasen. Og Niels Mathiasen drikker man også øl med. Det er er, godt, er ja, det var et godt spørgsmål. Det var måske det mest, en af de mest kendte kulturministre der kan i, i slutningen af 60'erne. Ja, det må det være. At han er sådan nærmest en ikon på den, der var kunstnernes øh, kulturminister. Jeg kan have kun på Ja, Bumholdt startede jo det hele, og efter ham kom Sølhøj, og så kom Niels Mathias. Okay, så er vi med. Det var kongerækken. Ja, det, det, det første, jeg tror... Men man tænker var, når, man, når, man, når man hører det der, ikke? og man ved, at du selv har arbejdet der, så tænker man, Nå, så er det jo bare Uffe, der sidder og skriver sig selv ind i en bog. Er det det? Er den selvbiografiske? Altså, jeg, jeg var ikke 62, da jeg skrev den, og jeg er afgjort ikke talsmand for, for de synspunkter, som øh, jeg lader min hovedperson give udtryk for. Slet, slet ikke. Øh, hvor meget der er en selv, det kan man sgu altid diskutere, for det er jo ingen forfatter, der er ikke på en eller anden Ej. måde, om du hedder øh, den ene eller den anden Det er der selv, der er udgangspunktet. Der er ikke andre. Det er dig, der, der står op på 10 meter dem. Værsgo. Men... Øh, var der ja, det er en nøgleroman, hvis det er det, du fisker. Ja, i. Det, det, det, det var det Jamen, altså, der er det ikke. Der var jo fordi... ingen kontorschef derinde, du, du, øh, du synes, det var sjovt at portrætere. men og... det har det nok også været dengang. Husk på det øh, grunden. At ja, du var i 30'erne der, ikke? Ja, ja, det har det nok været. Det tror jeg nok. Øh... Altså, jeg har selv arbejdet i min og jeg har selv været i på en arbejdsplads, hvor man får mere <laughs> lyst til at lave en nøgleroman end i øh, min det, det er ikke en nøgleroman, fordi jeg havde mig den frihed, at når, når for eksempel kulturministeren citeres så er det ham selv, der siger det, og så har han nok sagt det. Ja, altså det jeg synes jeg også er meget det. Interessant. Og, og... det er nærmest en dokumentar. Romæne ja, det kan du godt, det Aha, kan du godt ja. kalde det med på, på, på den måde, at den tager udgangspunkt i det konkrete, og det er sgu rigtigt, det er ægte. Ja. Men det jeg har nu været i de fleste af mine bøger, den bog, jeg skrev før, som hedder De Skamløse, ja. tager udgangspunkt i en kommune. Jeg var kommunaldirektør i 14 år, og øh, den handler helt, helt bestemt om spændingsfeltet mellem politikere og embedsmænd. Og den gav meget debat, da den kom. Og det må jeg sige, at øh, der har romanformen øh, været rigtig god. Hvad skete der, da den kom? Altså, hvad for en debat kom derop? Ja, men der kom den, den debat, som jeg jo ikke øh, får for den er der jo kun stående men forholdet med forholdet mellem embedsmænd og politikere. Ja. Hvem, hvis, vi har jo lige kunne foregå, fik vi øh, tre og, og højstrejsdommeres over for, at de to... Øh, i, i Justitsministeriet, øh, godt måtte det gå i at ja. hvad, hvad er politikernes rolle? Er det politikernes, der er... Og så videre, så videre. Hvor, er, hvor, går, grænserne det, hvor går grænserne der, Hvor går altså, og hvad ja. er spændingsfælde? Og, spændingsfæ og det er ikke kun mellem en øh, folketingspoliti men det findes jo i kommunerne. Kommunerne, i princippet, hvis du læser det, der hedder styrelsesloven, som er færdselsreglen mm -hmm. for øh, kommunerne, så er det borgmesteren, der har det administrative ansvar. Men det har han jo i princippet, det kan lige så godt være en bager, som det kan være en jurist, der sidder der Æh, jo ikke nogen indsigt i. Det er jo et kæmpe apparat. jeg havde 5.000, der var 5.000 ansatte, som jeg var chef for. Så derfor delegerer borgmesteren det selvfølgelig. Så, men han har jo i virkeligheden det sidste men hvis en borgmester pludselig begynder at ansætte en skolelærer, mm. så er han jo gal. Så er det jo politisk øh, magtfordrejning. Så hele det der øh, spændingsfelt er utrolig spændende. Og det var det, den bog handlede. Om det gav så debat, især i nogle af fagbladerne, både HK-bladet og i Djøf, og... Var ja. nogen, der blev sure? Ja. Altså, det, det, det blev sure? <laughs> ikke, altså, det er nogle af dem, der føler, at de... Jeg, jeg gik jo straks ud i Ballerup Radio og i Ballerup-bladet og sagde, det er ikke Ballerup, men i det øjeblik, man siger det, så er der jo nogen, der bliver... Når man har været sig. kommunaldirektør i ja, mange år. <laughs> ja, så, vil de, så vil de sige, det er det jo nok. Ja. Men det er det altså ikke. For det første var det en socialdemokratisk borgmester, og i, som, som jeg arbejdede sammen med, og meget, meget lykkeligt. Og her er det en venstre, og han er gjort 20 år yngre. Jeg har gjort meget for, at det ikke ligner, men selvfølgelig... Men nu sagde du det jo, at han er gjort 20 år yngre. Ja, er hovedpersonen. Ja. En? In... En min borgmester. Ja. ja. Med men er... vilje. Men er det så din borgmester, der er lavet om... Eller er det en helt anden... Jamen, altså, på mesterfunktioner, ja, det kan du godt sige, det gør, men jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, du får mig ikke til at sige, at det er, for det er det ikke, men jeg må jo indrømme, at alt er baseret på de erfaringer, jeg har. Og det er jo kun i den kommune, men det ligner jo hinanden. Altså, det kunne lige så godt være i Roskilde Kommune, formentlig. Der er noget meget spændende i det her. Jeg var lige til, til et arrangement i går med en masse studerende på Syddansk Universitet, hvor vi ikke lavede andet end at snakke om forholdet mellem Altså den virkelighed, man eventuelt beskriver, og så fiktion, ikke? Altså, og hvornår, hvornår bliver det fiktioner, og så videre. Altså, og et eller andet sted, så... Jeg synes jo som litterat, når man læser sådan en bog, så er det en, er det en fiktion, ikke? Hvis der står roman forrest. Øhm... Det var overvejet også, at man skulle skrive en hver lighed med nulevende personer af utilsigtet som først. Det er det værste, man kan gøre. Så ved en hver, at det er en nøgleroman. <laughs> Ellers var der jo ingen grund til at skrive det. Men jeg havde den store glæde, at jeg blev inviteret af... Jeg tror det var KL Som holdt et seminar I Kommunernes Som holdt et seminar Op på forvaltningshøjskolen For kommunale jurister ja. Der var 150 jurister Og de havde fået som bilagsmateriale Havde de fået bogen ja. Og det glædede jeg mig voldsomt til Fordi jeg tænkte øh, Det her det bliver, bliver en pingpong. Det blev ikke så voldsomt ping -pong. Måske har jeg ikke været veloplagt Det ved jeg ikke eller også har de bare været lidt øh, trætte, det var sent på dagen. Men jeg lavede igen vink på, at det ikke var Ballerup Kommune, men der var selvfølgelig en, for, eller der var tre fra Ballerup Kommune, hvor en rakte hånden op og sagde, hvordan kan du så sige, og så havde hun et citat, det er jo Ballerup Kommunes øh, slagår, eller hvad du vil kalde det, øh, Hvad er deres bongmo? Det kan jeg ikke huske. Men et eller andet. Nej, jeg havde været så fræk at skrive, at det havde de brugt forrække mange penge på, som det var naturligt. Altså, ja. Det går jo også meget på at fortælle nogle af de der svagheder, som der er i, i, i kommunerne, for eksempel ved, at man øh, bruger mange penge på konsulenter, hvor man egentlig ikke får rigtig noget ud af det. Og ja, hvordan, hvordan måske også politikerne har, er lidt populistiske, men hvor også embedsmændene ja. er meget hvad skal man sige, karrierebevidste. Og det er jo ikke mindst i, i forfald, hvor, hvor, hvor jeg for øvrigt også havde det, den glæde, af Kulturministeriet. Ja, det synes jeg var en god historie. Prøv lige at den. Ja, det var da, da den udkom, så havde Berlingeren en, en, et forskerbejp, som man hedder, ja. med at de havde et, et debatinterview med mig, hvor jeg fortalte lidt om Kulturministeriet og hvad jeg mente. Og, og... og det er sådan noget journalistik, inden bogen kommer. Ja, det det er for at skabe ja. lidt opmærksomhed. Det er forskerbejp. Det er det allerbedste, man kan få. Ja. Og, øh, og der, gik der, øh, der fik jeg en mail, eller var den en opregning, om jeg kunne tænke mig at komme ind i kulturministeriet, for de havde ledelsesseminar, og fortælle om dengang. Jeg synes jo ikke, det er så frygtelig lang tid siden. Men det gjorde så, at, at de igen sagde, jamen de vil gerne købe bogen, og det er jo det allerbedste for mig. Så da jeg solgte 25 eksemplarer, som de øh, havde som bilagsmateriale, Det er ikke så tit, man har det, når man har ledelseseminar. Men det er dejligt, roman. at sælge, Ja, sælge det, det var fint, fint, fint. Og, øh, og det var sjovt at møde dem. Og så opdage også, hvor tiden har forandret sig. Ja. Og øh, for det første, det der med, at man siger, at de er jo en detalje, men altså noget, som, som du formentlig heller ikke ved, hvad er et knækket konceptark. Hvad er det? Hvad er et knækket konceptark? Det er, at man øh, dengang i 60'erne, når man arbejdede, så skrev man jo i hånden. Og så gik man, altså, hente, hente, hente, hente, hente, hentede man et gult konceptark, og så knækkede man, det vil sige, man brød det. folder et stykke papir. Jeg folder med. det. Og så skriver man herude adressaten, og så skriver man i hånden brevet. Kun på den ene side. Kun på den ene side. Og okay. så kunne ens overreferent, hvem er altså det, ja det var en kontor. han kunne så gøre bemærkninger herude. I siden, siden ja. ja. Som man gør i korrektur. Det, det er sådan noget, folk ikke ved, hvis de ikke har været i et ministerium. Nej. Jeg kan huske, jeg skulle engang, der var en, der sagde, kan du ikke aflevere det her til kontor, til, ja, hvad den kontor, ikke kontorschefen, men Det er men Det er voldemangchefen. Og så gik han og, og lagde det på hans skrivebord, og så, og så kom han ind til mig og så sagde, han, "Jeg skulle du ikke aflevere den her? Og så sagde, jeg har også afleveret den. Nej, du har bare lagt den. Ja. <laughs> fordi, fordi så skulle den være på en i, i et bestemt chatek af en bestemt farve og alt muligt. Jeg vil lige huske, vi har øh, otte minutter tilbage. Uffe. Mm -hmm. Det er stadig Ufferstormgård, det er blevet for afvist litteratur. Og vi skal lige nå at høre nogle af de der for, når man nu bliver afvist, eller når der er bøvl med forlag, så er der altså, det er meget interessant at høre, hvad, hvad det er for nogle ting, man oplever. Jamen, jeg har faktisk andre og ting, som det er ud... jo. Dem, der ligger på bordet, det er det, der har materialiseret sig. Ja. Jeg havde en idé om at øh, lave en kogebog. Det ja. er noget helt andet. Der var ligesom to, to ting, der der solgte. Det var Grimier og kogebøger. Ja. Men det var ikke så meget derfor, men det var oplagt. Jeg havde sammen med mit barnebarn gået i køkkenet og havde historien handlet om morfar og Ida i køkkenet. Ja. Ideen var meget god. På det tidspunkt lavede jeg, øh, skrev jeg den bog om Peter Brandes for øh, Johannes Ries, hvor min redaktør og direktøren for Gyllendal og øh, vi havde en udmærket dialog, og så fortalte jeg ham sådan i en pause, at jeg, før, at jeg havde den havde her at det er en god idé. Nu siger jeg nok ikke sgu, men det er det er en god idé. Og så kaldte han på sin, øh, ham der ikke var litterærdirektør, det er ligegyldigt, hvad det var, jeg kan engang huske det, og så forelagde jeg ham, der at vi havde en rigtig god snak, og han sagde, det er en meget god idé, uf. det er en rigtig god idé. Men nu skal vi lige snakke med Dorte, hun er vores kobogsredaktør, og så kom hun ind, og så kiggede hun, og jeg havde jo lavet, vi havde jo ikke lavet hele bogen, vi havde bare lavet en til again, det, altså en synopsis, og et øh, tre, de, de to første kapitler, eller sådan noget. Og, og så kiggede hun, så sagde hun, ja, ja, det er så en god idé, men bare du havde hede Møllehave. Jeg er jeg nu ikke så helt sikker på, at jeg har lyst til, men øh, <laughs> det er kun for at sige, jamen sådan er det i forlagsverdenen. Også, det er på det tidspunkt i dag, interviewbøger kom vældig meget frem. Hvis du ikke har et navn, så har du ingen chance. Det må være noget med, at de har regnet ud, hvad der sælger. Eller eller andet. Det er da klart. Altså Møllehavet, det ved enhver, øh, hvem er Uffe Stormgaard og Ida, eller morfar og Ida, er der jo aldrig nogen, der har hørt om. Nej. Det kunne være indholdet, der talte. Ja. Det er jo sådan noget, vi lærte, det, da jeg gik i skole. Men øh, det er der altså ikke mere. Det er den form for, hvad skal man sige, markedsføring. Og det er så det, da vi snakker om selogier som er det allermandskrigste. Det er markedsføring. Ja. For der skal du selv gå ind og give dig selv. Og jeg har haft meget, meget svært ved. Øh, og bide skammen af mig, så må man sige, og ringe. Nu har jeg jo en lille fortid i øh, journalistikken, så jeg burde det lidt nemmere ved det. Men på den anden side har jeg det lidt sværere, øh, fordi jeg synes, jamen, altså, hvordan kan man rekommendere sig selv? Men altså, du skal finde en indgangsvinkel, hvis du nu har skrevet... Ja, men du ved jo også, som journalist, at når man bliver ringet op af, så har man jo meget kritisk. I, altså. I gamle dage tændte man en cigaret, og den var færdig, så lavede man den på, ja, så man det <laughs> Nej, men øh, her er det vigtigt, at du... Øh, på forhånd har lavet en strategi, hvad er det, du vil? Mm. Altså, jeg har haft mange ubehagelige oplevelser også, men jeg har også haft gode oplevelser. Altså, en af de, de, de væmlige, eller, ikke som, som, som, som sad, sted, sidder lidt i, i kødet på mig, det var en, en bogredaktør, øh, hvor jeg havde sendt bogen til en af de, skal vi kalde det ad hoc, altså ikke faste, freelance mm. øh, anmeldere, som øh, jeg vidste kendte miljøet. Og som jeg havde mødt og sagde, vil du ikke sende den til mig lige, inden den var udkommet? Og ham ringede jeg til og sagde, du, jeg har sendt den til vedkommende. Øh, det skal du bare vide. Og han blev aldeles klar, så han blev aldrig omtalt. Til aller, aller, sidst, så kunne jeg godt til mig lige at høre. Den sidste bog, der er udkommet, det, det er forhåbentlig kun den seneste bog. Den hedder Forfaldet, Uffe Stormgård, Og den er udkommet på forlaget Septimus, som er opkaldt efter din fødselsdag, da du fyldte 70. Det er korrekt. Hver, er der en, øh, en, en bog mere på vej? Ikke umiddelbart. Øh, men det vil jeg nu altid sige. Jeg er ikke nogen, der ligger hen på hylden, nej, nej. hvor jeg kan gå hen og sige den større. For... Altså, jeg skriver stadig, jeg skriver journalistik, jeg anmender film, og... Øh... Hvor kan man læse din filmanmeldelse? Min filmanmeldelse, jeg er jo sådan en moderne ung mand, så det er på site. Altså, jeg anmelder på noget, der hedder Kulturkongen, og noget, der hedder Kulturkapellet. Det sidste kan jeg virkelig meget anbefale. Det er meget seriøst, hvor Aarhus Universitets lille og fakultet står bag... Og det gør jeg med glæde. Jo, jeg holder ikke op med at skrive. Jeg er ikke forfatter, men jeg elsker at skrive, og det bliver ved med. Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.